Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativan karakter. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Ja skuva, nekako... Program kultura artistik me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.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 Seitae mat mi ilke vôtres se na in darod. Cumbe besa tu, mi Otačbin. Zveri su pravi oslobodioci, nenadnošni, revolucionari. Zveri prolivaju i poslednju kap krvi za otačbinu. Zveri urlaju do promuklosti u ime otačbine. Pas se boji da će mesec osvojiti njegovu domovinu, zato laje na njega. Zbog otačbine. Zverite iz grebu, zariju kanđe, raspore grlo. Ako nisi ponao zastavu, ne gineti pokrov. Zveri ti isišu krv ako nisi na zboru u pravom rovu. Čim izbije rat, zveri dižu u vazduh, moral, pravo, savest. Zveri znaju da im Bog prašta sve što urede. Zveri vole otačbinu i služe joj odano. Zveri su sveti oslobodioci, zato traže za nagradu svu vlast i svo bogatstvo. Ovo je bila pesma Arbena Idrizija, mladog prištinskog pesnika, koja je preuzeta iz knjige iz Prištine s ljubavlju, antologiji mlade albanske književnosti. Knjiga je izašla uporedu sa antologijom mlade srpske književnosti, čiji autori su prevedeni na albanski, a knjiga se logično zove iz Beograda s ljubavlju. E, da, ljubav, to je ono što nam ne ostaje, malo parafraziram, voleno Dobre veče, dobrodošli u 21. kupek. Večeras u kupeku malo sveđi, malo oko sosu. No, pre nego što nastavimo dalje, hajde da se prebacimo u najseverniju republiku nekadašnje Jugoslavije. race when my bam place just bake me some bad and empty the dead place they freak me back back and that's all this in the world that never ever right things will recamp king see go got when you down by this running the cheese rings so you swing rock like that and don't be cautious let me come across you come your plan with a bring tsunami where to boom bap fashion your winter sound bad guys like this like that ever when you need to show me that I'm back so fast is my life Those snowbies in the eyes Funk, a delicton, travel, unravel, mysteries of life, summits, blood, saddle, journey, it's never been at the beginning, we flight, simulation, solutions, the roar of the ending, it's a cross, melody, the house party, we're not, people suck, I know, we're not, getting wise, bones on hands, and motherfuckers don't open, and the boombox, hands with me, but your eyes from my hands can see Drakling, Fantasy Island, the the free, sound, flash, sometimes life is like that, every much you stories in a outback, sound, flash, sometimes life is like that, godless students will come be in the house, it's a sound, crash, cause we <inaudible> in that house back back suddenly like that moon knowledge band iz Ljubljane, band koji će u petak e, nastupati u, na festivalu Ko jebe lajbah, odnosno Ko jebe lajbah, a, u Domu omladine u Beogradu. O tome ćemo malo posle, a sada je vrijeme za najavu koju ste možda već i pročitali. Sećate li se krilatice koje krajem 80-ih godina lepdela Cankarivim u Ljubljani Kosovo, moja dežela. Tih dana štrajkovali su rudari, rudnika treća, Mloševic se oštri odrešuju. Srpsko pitanja a Jugoslavija se nazira o kraju. Danas se sve vratilo tamo gdje mogli misle da je počelo. Kad govorimo o Kosovu, pričamo o kriminalu, o svetu srpkoj zemlji, o tlačenjima naroda. Zamislimo li se ikad i pitamo li se da li tamo postoji išta drugo osim kriminalaca? Dele li kosovski albanci slične snove i nadanja kao i svi mi? Kako hrane svoju dušu? Šta slušaju? Ili, da citiramo Edu, majku? Da li roka kod njih ima? Da li ima kod njih boli? Da li žena voli duo ili flašu ili koriste loli? Roli? Je li lijepo tijelo kod njihovih žena? Teško je reći da Kupek ima misiju, ali u svakom ključu imamo želju da ostvarimo kontakte i to ne sa sve mirci, onima iz pjesme Ede majke, nego sa ljudima koji žive tu oko nas, pa čak i sa nam. U 21. poredu kupeku pričat ćemo sa etonom Nezirajem, mladim dranskim piscem iz prištine, bivšim uvetničkim direktorom Narodnog pozorišta u Prištini. Povoda za razgovor je bilo mnogo, ali recimo samo da želimo da prekinemo zid čutanja između Beograda i Prištine. Povod predstava Patriotik Hipermarket, za kojoj Jeton u saradnji sa Minjom Bogavać pisao teksta, koja će 3. oktobra biti premijerno izvedena u Biter Teatru u Beogradu, a zatim će, koliko znam, igrati i u Skoplju i u Prištini. Osim toga pričat ćemo i o festivalu u Domu Obladine. E, sad smo se vratili ponovno na Slovence, pod nazivom Kojebe lajva. Podelićemo i neke karte, stoga slobodno već sada možete da pišete na thekupek.gmail.com, tu nam je Milica iz doma omladine, dakle Slovenija i Kosovo opet zajedno i to jedino u Kupeku. što smo slušali bili su Meladrom, još jedan od bendova koji će u petak u Domu omladine nastupiti na festivalu Milica ja sam već rekao tako da nema potrebe za cenzurom ko je belajba Ćao e, da, sa nama je Milica kao što sam najavio iz Domu omladine pričat ćemo malo o festivalu koji će, da ponovim još po ne znam tvoj put, u petak od 8 sati, je li yes, tako? Jes, od 8 sati Zašto počinjamo. Zašto tako to? rano? Vidim da je programa, ima koliko srce, želite, postajem da je to razvoj. Da, pa ima puno izuđača, stvarno, ovaj, tri benda, plus beogradski gosti koji će nastupiti sa njima, to ćemo sve po redu reći, naravno, ali tu su i sjajni DJ-evi i VJ-teamovi koji će nam svoje instalacije vizualno predstaviti u klubu mm -hmm. i deo DJ-programa će biti u klubu Doma Oledjene, a bendovi i deo DJ-programa u sali Amerikana, tako da zaista mnogo, mnogo ono sadržava koje treba ispratiti, a da prosto ne ostanemo do, do baš do, do, u subotu dva popotne ja, Ceo festivalčić <laughs> da je festivalči koliko znam rađeno u saradnji sa Kimom Šiška i s jednim kulturnim centrem mm -hmm. Jeste Uh, koji biraju bendove, oni ili domovla ljudi? Oni biraju bendove, dakle, koji su trenutno aktuelni na, na njihovoj sceni i ono što negde smatruju da bi trebalo predstaviti i uopšte ta celi ideja i ta, ta šaljeva nota u nasluvu sami manifestacija, odnosno mini festivala, uh, ti si rekom, psovko, pajde, ja ću koj je ve lajbak, <laughs> uh, dakle, je negde poruka, kažem, nije, nije pojenta nikoga da vređemo, naravno, svi volimo lajbak, ali, uh, kažem, prosto poruka da Postoji i neka druga scena, postoji neki drugi izvedjači, postoji nešto takođe što je vredno čuti i što možda ne dopire tako lako do publike u ovom Exiu regionu, a ovaj svakako to zavređuje tako da u tom smisku kažem oni su kao najbolji poznavalaci svog terena jeli, onoga što se sluša i kod njih negde smo mi srodne ustanove ove, kulture, centri urbane kulture i Kinošiška i Domomladine odabrali prosto ono što misle da bi moglo biti interesantno našoj publici mm -hmm. ja koliko se sećam ja sam nisam siguran da li to e, sa njima konkretno započete ta vrsta saradnje pre neke 7-8 godine u Domomladine je održan prvi festival, čini mi se, bar u Srbiji, tog tipa, uh -huh. gde je grad, gost, zapravo bila Ljubljana. Jes, jes. Da se to nešto zvalo kao highway, Belgrade, Ljubljana. Da, da, je, da. Autoput je najde bio A, simbol da. i kao povratak nekih, nekih okidenih veza, u slovnom slučaju, da, to je bio i začetak uopšte tog projekta Međunarodne saradnje Doma omladine Belgrada pod nazivom Grad Gost, u okviru kojeg se polezujemo sa ove raznim e, evropskim, pre svega, gradovima, dakle, koji imaju da ponude e, kulturnu, umetničku, muzičku ponudu i e, ali dvostrane posete, dakle mi vodimo naše umetnike tamo, predstavljamo našu urbanu kulturu, a ti gradovi dovode svoje umetnike. I da, upravo si prvi, dakle je bio grad gost Ljubljana, tom prilikom je se predstavila nekolicina tamočnih umetnika, imali smo čak priliku da vidimo i dve ili tri predstave, ako se ja dobro sećam. E, neki e, zanimlji vizualni program i naravno e, bendo je tada je Sidarta dolazila i mislim da je čak i toko e, beatboxer i hip hoper koji dolazi ovoga puta u postavi sa, sa drugim bendo, dakle, bio isto e, gostoma omledine, tako da eto nastavljate <laughs> nastavlja na, se. Sad se na spinu uvela u pitanje što sam i htio da te pitan, da malo predstaviš bendoje, ja sam... Uh -huh. Ušto, tako da se možete radike da čujemo u Knowledgement i Melodrom. E, super. A, pa, hajde malo više za početak od njima, a onda, ono što je meni, recimo, najsimpatičnije ovde, uh -huh. smetnjak. Polo da. divlje krlo, muzičara. <laughs> Super, slatke su ove najavice, ove, da, negde tako su pisane da prosto zainteresuju i zaintrigiraju e, ljude. E, dakle, ovako, ajde ukratko ja kažemo, prvo o melodromu, koji možda, rekla bih, i negde najpoznatiji kod nas u kontekstu saradnje njihove pevačice Mine e, sa Lajbahom, jer je ona i drugi vo vokal Lajbaha i dolazile. Naravno, više puta u Beograd, tako da su se sigurno videli i čuli fanovi ove grupe, ali svakako negde Melodrom i deli tu konceptualnu zrelost za arkeestetiku sa grupom Lajbah. Inače, deset godina postoje, objavili su tri alboma do sada i definitivno su zauzeli prilično suverenu poziciju na slovenočkoj sceni, a s druge strane, Mina ih je povezala i sa Lajbahom, tako da su učestvovali u radu na remiksu Ramštineve pesme One Dih sa dj umekom na različitim projektima i e, ono što je interesantno opet za našu publiku e, njihov single Counting Days je bio pobednička pesma kroz radio top liste 2006. godine e, srpska publika ih je slušala na Exitu na Jelen Live festivalu 2009. godine, tako da svi oni koji su tada bili tamo verujem da im se taj zvuk dopao Potom Move Knowledgement, band vrlo, vrlo interesantan, kažu da negde nadograđuje onaj nekadašnji urbani funk-rock miladojke i to vrlo suverenim hip-hopom, dubom, indie-rokom, dance-ritmikom u jedan onako vrlo eksplozivni mešavinu plesne, plesne muzike i upravo pomenuti MC-n toliko nastupa sa njima, on je državni, državni freestyle rap prvak e takođe državni freestyle rap pro. Da. Postoji državno prvenstvo u freestyle. Definitivno, definitivno, navisalo ljudi niti za takve stvari. Ali ono što je karakteristično za za Bandocaine, idi, kažem, ima nema taj ove ovaj hip-hop momente jeste da ova muzičarska postava fenomenalno svira nekih poreza sa Bisty Boysima, tako da ovaj eto ja ako smem ja, vidim, da, ako to je, to, to najviše smem... stavljeno kao slovenski Bisty Boys. Ako smem da da imam favorita mene su oni oduševili na na prvo slušanje. Ee i eh bend koji nam je koji nam je prostao, koji nismo najavili je Weekend Sleepers Night. Ee oni su kako kako su se sami predstavili dečijski naloženi u stilu Arctic Monkeys. Melodično, pankovski kao Pixis, a raštimo ono štekću kao The Fall. E, interesantno možda za našu publiku je da su vrlo bliski po svojoj estetici sa ovdašnjim Petrolom i repetitorom, e, tako da će i u, u, u, kao gost na, na nekim njihovim numerama u Beogradu gostiti Ilija Duni. Uh -huh. A s druge strane, kao gost Melodroma pojavit će se Bojana iz Grupe Svi na pod, dok će deo postave Zemlje, Gruva, Diti kao gosti na nastupu Move Knowledgementa. Tako da eto, to smo najde spojili Ove, i deo one ekipe koju smo mi vodili prošle jeseni ili već početkom zime u Kinošišku na da, turneju da, da, New Sound of Belgrade. Odlađili se novi belgridski bendovi u Kinošiški, ali tako. U stvari, čeji mi se da to nije iška samo po Sloveniji. Da, jako. da, da. New Sound of Belgrade je ta turneja Doma omladine od novembra prošle godine koja je počela u Kinošiški, a nastupali su još i u Zagredu i u Sarajevu bendovi. Ove, na vikend trodnevna turneja je onako jako uspešno prošla i m, negde, opet kažem, iz razgovora i sa ljudima koji se bave ovim poslom kojim se mi bavimo ovde i iz razgovora sa samim muzičarima, čini se da su srpski bendovi mnogo poznati u zemljama ovaj, bivše Jugoslavije i da negde ta komunikacija i, i protok tih muzičkih ovaj, novosti je mnogo bolje nekada tekao, a da sada bendovi iz Sarajeva, iz Slovenije, možda malo manje iz Hrvatske, su nepoznati dovoljno u dovoljno meri ovdašnjoj publici što je naravno velika šteta i opet, kažem, časti izuzetcima negde smo navikli na, na neke stare bendove koji su sada vaskrsli ponovo i prave neke reunione ili ovaj, opet neke bendovi koji su istrajali ali, kažem, zaista je jaka i bogata ta scena i ja lično imala sam prilike putujući i sarađujući sa, sa ljudima iz ovih zemalja Divše nam jug je da, da čujem dosta toga interesantnog, što, što nekako prosto nema načina da, da se probije do, do šire publike. I kako kažu... Ovi, tu je nasi... sveta majka internet. Jeste, jeste, naravno. Međutim, čini mi se da nisu baš nešto ljudi. Su toliko radoznali da bi sada čačkali po novim slavenačkim bendovima. Da, mada... nije da više idu mislim, na provu proverenu. Mislim da su imali prilike da čuju na MTV jedan i drugi band, kad Eza. govorimo o melodromu. Moon Knowledge, yeah. mental, dog, jeli, za... <gles> We can sleep at night. <gles> A da ne govorim o smetenjacima, odnosno o smetenjaku. Svetljaki. O njemu, njemu nismo nešto pričali. Da, da, to su, to su ovaj sad ostatak, to si rekao, već deo najeve poludivlja krdo pseudom da, uvečara, da. propalih vizualnih umetnika, zabludelih tepetara i besposlenih imagenarnih prijatelja, koji sami sebe oslavljavaju titulom metafizičari trenda. Njihov muzički izraz, zgusnut u sintaksu tehnorock, veselno se podvrgava najglupljim zahtevima trenutka, dok njihova dražesna grafička ambalaža vešto krije oskudicu sadržaja i karaktera. <laughs> Mene je ovo definitivno odošeljilo. Da, povijeka vrsta parodi je zapravo na našu stvarnost. No, da. Ono što se nudi kroz razne mainstream medije. Jest, jeste, svakako i ovaj, oni su negde ta Slovenačka scene definitivno ovaj, majstorski tome da da napravi dakle očekuje nas jedan audio vizuelni ovaj spektakl u, u, u duhu polukrnog divlja <laughs> divljeg krda ceo da muzičara sa nekim interesantnim ovaj, elementima dekora u prostoru Mm -hmm. a nismo upvenuli ni multipraktik i good food kolektiv dobro to možemo to možemo nakon paoze da pošto ove... smo poslušali murnoledment i melodrom red je na weekend sleep at night ja se nadam da će ovo sad raditi ako ne bude radilo putićemo ponovno u nuledment no čekaj samo da vidim eh, mi pravimo pauzu <laughs> čujemo se nakon ove nastavljamo sa razgovorom Ko je lajbah? Tomo Mladine i Kino Šiška predstavljaju Inmaziju nove urbane muzike i vizualne umetnosti iz Ljubljane Petak, 30. september, Domomladine Beograda, u 20 časova. Nastupaju najaktuelniji bendovi, DJ-evi i vizualni kreativci iz Ljubljane. Melodrom, Move Knowledgement, Weekend Sleep at Night, Smetnjak, Multipraktik, Good Food, plus Beogradski gosti. Petak, 30. september. Proverite, ko je p*** lajba v Domomladine. Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. E, dobro, sad smo se slatko izmjeli. Ja sam oduševljena naprosto. <laughs> Sa čim? <laughs> ovim tvojim ovi I, <laughs> e, imam na svih jezicima. Jau, super. <laughs> E, okej, okay, nastavit ćemo dalje, A, ovaj, za početak e, ostavit ću Milici da ponovi nešto što sam mi ja je oveć rekao mm -hmm. i da obraduje slušalce. Izvodim. E, da, evo sad je došlo vremen da obradujemo ljude koji ne slušaju i da podelimo e, pet puta po dve veselutne ulaznice. Dobro. E, ti će, ili si već rekao e, načine koji se javljaju? Način da mi pišu na mail.thkupek, odnosno thekupek.gmail.com. Oj, tako je naj najbrži. Naravski. Prijava je upravo dobiju. A, I onda taše. Da se nađeo na spisku na ulazu, tako da Do. samo dođe i prijave. Se. Dogovoreno, a mi ćemo nastaviti dalje mm -hmm. sa razgovorom. Stali smo kod good, Goodhuta i kod je li vizuelnih umetnika yes. koji će isto veče svoje radove predstaviti. Mhm, mm znači multipraktiki, Goodhut, odnosno Bakto i Bork, veterani ljubljanske DJ scene, članovi ekipe Goodhut koja je specijalizowana za retro žanrove fanka, soul, afrobita i za neke savremene reinkarnacije tih scena dakle hip hop beats a njihov najpoznatiji projekat je Tetke na radosti, jedan mix tape muzik je produciran u bivšoj Jugoslaviji za vreme 60-70-ih i početkom 80-ih godina sa naglaskom na fanku, Soli i bitu koji do sada ima tri nastavka to vrlo svatko simpatično zvuče ne znam da li ste prilike da čuvaš ja sam malo na YouTubeu preslušavala nažalaz mm, ja nisam stigla o, da, da sve, da sve isproverava e dođi, dođi u petak da, da, da džuskamo pa, i da se družimo mnogo će biti sako A ovim ljubljanskim DJ-evima će se uh, u petak pridružiti i ovdašnji beogradski kolega, prodavac meda iz kolečeva funky šljiva, tako da će to biti opet jedno spajanje, umrežavanje i građanje novih mostova. Funky meda na raspolaganju. <laughs> ja se nadam, ili bar neke šljive. <laughs> A e, vizualne instalacije poverene su e, Anželu Sekilju, s jedne strane Koala Trademark, to je audiovisualni umetnik koji u Ljubljani e, živi, radi i istražuje pre svega na področju videa i projekcija. U poslednje vreme je u razvijenju vizualnih slika mnogobrojnih stranih elektronskih muzičara, a njegove vizualni radovi se prostiru širom evropskog kulturnog prostora i čak preko njegovih granica trenutno najvišokupiran razvojem videoprodukcije u kreativnom dvojcu How do I Computer? E, s druge strane, Boštijan Čadež, Fšak, uveženi autor na sceni klubske kulture u Sloveniji i inostranstvu, radi na podreću generisane elektronske slike, procesiranju video signala i stvaranju interaktivnih korisničkih sredina. Inače, jedan od najinomantivnijih autora mapiranih video e, projekcija, a sa svojom igricom Line Rider uspešan je i na globalnom tržištu. Dakle, zaista onako uspešni cenjeni vizualni umetnici uh -huh. koji će nam prikazati svoje radove. E, to će se dešavati u klubu i u holu, a e, uz naravno DJ podršku, a bendovi i ovej multi-prakti good food u sali amerikane. Reci mi, kako će to vremenski biti raspoređeno? Da li će se dešavati da se neki problemi preklapaju? Mislim, verovatno ove vizualne radovi... To će onako teći. Aha. A sa druge strane bendovi kreću negde od 8 sati će početi program da je u klubu da dakle, ljudi će imati vremena kod do 300 dinara 300 dinara. Ovaj cena karte dokle od 8 sati počinje taj prvo DJ lagani uvod sa sa vizuelnim radovima i onda negde oko 9 sati će početi koncert tako da eto onda s razlogom dođite ranije da da pogledate ono što ovaj se dešava u klubu pa na pauzama takođe ćete imati vremena da malo iščekirete šta ima na ovu. Recimo, je bilo nekih ideja da se festivalići će održi recimo u dva dana, pa uz, uz koncerte, vizualne radove, da se eventualno predstavi neke predstave, pa možda čak i filmovi. Mm, da, ideja, dobro. Novih dobri. mladih, ljubljanskih i slovenskih, i slovenačkih auta. Dobrih ideja naravno uvek da ima i kao što sam rekla, grad gosti je projeka Doma omledine koji je onako vrlo značajan naravno i imali smo da sada saradnju sa mnogim ovih gradovima koja je trajala duža. Ovo je sada ovekla ovaj jedna digest verzija kako je bila i ona na kraju krajeva u novembru kada smo mi vodili vendove, dakle fokusirana preoshodna na tu neku novu muzičku scenu, a svakako da verujemo da će se ponoviti ona saradnja u trenu godina i da ćemo imati prilike da vidimo i drugi izvođača osim muzičara, dakle i pozorični stvaravce, i tnisce, i vizualne umetnike koji bi izložili neke sve radove, filmadže itd. Tu smo naravno ove, uvek otvoreni za svaku vrstu saradnje i predstavljanje kvalitetnih sadržaja. Da, mislim, mislim da je krajnje vreme. Na račun, na račun da se krene u takvu vrstu prezentacija sopstvene umetnosti, kulture ili nekim drugim ljudima u nekim Zapadno. drugim gradovima i u nekim drugim zemljama koje su nekak bila jedna. Naravno, to no. su neki mostovi koje svakako treba prvenstveno graditi jer ove, što bolje budemo razumeli ono što radimo i kako stvaramo, bolje ćemo se u drugim stvarima razumeti. Dobro, siguran sam da će u jednog trenutka doći vreme uh, i, i, i za Prištinu dok to ne dođe uh, ja ću biti taj koji će početi da gradi mostove, barem kroz ovu emisiju, pa da li ćete bi za godinu, dve, tri, pet, u nastavku emisije ćemo slušati Etana Meziraja, razgovor sa njim ćemo obaviti putem e, tehnološkog čuda zvanom Skype, a pričat ćemo između ostalog o tome kako je propao njegov pokušaj dolaska predstave Prištinskog pozorišta u Beograd i tako dalje i tako dalje. A pre nego što krenemo razgovor sa Jethonom, ja ću se sa Milicom pozdraviti. Hvala ti Milice što si bila ovde. E, vidjet ćemo se verovatno vrlo skoro ponovo. Danas je između ostalog predstavljen program 27. Jazz Festivala. Pa ajde preno što se oprostimo, pozdravimo Prosto samo dve, tri mm -hmm. rečenica o festivalu kada mi možemo nastaviti. Ja Naravno, pa evo, ove godine od 27. do 30. ok. dobra 27. izdanje Biografskog jazz festivala, evo samo ove, da, da kažemo da zaista velika, velika jazz za pet na cini sa svom triom će otvoriti ovogodišnji festival u Sava Centru. Ostatak programa, e, ova tri dana zrešavat će se u Domu Omladine, dakle, po prvi put kompletan skoro program u renoviranom Novom Domu Omladine. Mislim da će to biti jedan poseban ugođaj i koncerti i u velikoj sali, i u sali Americana, neki zanimljivi sadržaj i Ove, e, zbivanja u holovima e, sjajna muzička naravno postava od nekih velikana poput Charlesa Lloyda, e, preko nekih e, muzičara srednje generacije Stefano Bolani e, do ovih mladih nada kakav je recimo Tigran Hamasijan, opa i s druge strane e, jedna veličina kakva je Duško Gojković prosleviće svoj 80. rođendan nastupom sa Big Bandom eps upravo u e, domu Omledine na koncertu u okviru Beograsku Gessu a i bit će se nama naravno drugi e, značajni domaći umetnici Neše Petrovic sa onom potpuno novim projektom i kvartetom e, Maja Olanović sa, sa Novosetske jazz scene sa Maja Misti triom tako da je definitivno mnogo dobrih razloga da svi oni koji vole jazz budu ovi, se nama poslednog vikenda oktobra meseca Dakle, o jazz festivalu ćemo nadam se u nekom od narednih kupeta malo više mm -hmm. pričati posebno što Ja je se nekako rezervisana ne samo za festival u Beogradu nego tudi festivalu, Zagrebu, festivalu i yes. u Zagrebu, festivali u Sarajevu. Jek. Onda je jeseni. Kada jeseni dolaze jazz festivali i jazz muzičari. Što stigla jesen Da, da, da. Okej, okay, Milice, hvala ti puno. Dakle, ja još jedan put, još jedan puči ponoviti da kupek odnosno @kupek@gmail.com uh, pet puta po dve karte za festivalko be lajba u Domu omladine u petak od 8 sati. Nastavljamo dalje, slušamo koga drugoga, no lajbac. It's wrong America The melting pot So Program kultura artistik me karakter edukativ. se sjećate, najveći bavuk zapravo su bili unutrašnji izdajnici i strani plaćenici, naravno. Te floskole se zadržali i dan danas, nažalost, samo što se baš ne bi moglo reći da se, što se ne bi moglo reći, naravno, sa državom u kojoj smo živjeli. Problem je što je neko polupao Lončiće, pa se izdajnicima nazivaju danas Oni koji pokušavaju da grade mostave opterećene ratovima, a jesom neziraj je očigledno jedan od njih, da ne kažem jedan od nas. Kometnički direktor Narodnog pozorišta u Prištini pokušavaju da dođe u Beograd sa predstavom bračni par Martin. Rečeno mu je da sad nije vreme za to jer, bože moj, mrtvi se još nisu dovoljno ohladili međuvremeno i smenjenca funkcija metničkog direktora, a u Beograd ipak dolazi i to 3. oktobra kao jedan od autora teksta za predstavu Patriotik Hipermarket. Dok uh, mi sa Jetonom ne uspostavimo dobre odnose, odnosno dobru vezu, uh, slušat ćemo nešto što smo slušali na početku emisije, I što smo slušali malo pre, a to je između ostalog i muzički izbor samog Jetona, da dakle, kada slušamo Jeriko Band iz Prištine koji je između ostalog gradio predstavu, muziku za predstavu Rock and Roll koju je režirao Dino Muštafić, a gle čuda Dino Muštafić je režiser i predstave Patriotic Super March. potenzon no mesto šutja du kan opent shops moon du poten day netti pochette šumi lovon e kina ne biskot pic jot schön drückta warcourt e das so comes ro be risotto të tony të dere so dali so for so e be bassen of processes oh. Zaista, ovo zaista jeste veliki, veliko pitanje da li ću uspeti ili neće, ja se zaista nadam da neće biti neki problema. Jeton je tu, on mene čuje, sad da li ću ja njega, odnosno ja njega čujem, ali on mene ne. Jeton. E, Teane, sada čujem, nije to odlično. Ali čuješ? Ništa, odlično, krajima, ali čujem, znači da mogu da pratim. E, odlično, čujem i ja tebe. Ja, ovo je kao da zovem čoveka na Mars, zapravo, a ne u Prištinu, ali dobro, to nema veze ni do telefonskih veza, to ima veze sa Skype-om i sa našim internetom, ali iskreno da ti kažem, ovo ovaj je prvi put, da se nekim ovako razgovaram, tako da ovaj, ne zameri mi na, na, na ovim tehničkim problemima, da nam ni drugi ljudi neće... Zamera Pa kako si eto? Ma super sam, eto, radim, uh, pišem. Da, na, moj. običan život bi rekao. Sada već nisam, kao što si rekao, nisam više u Nacionalnom pozorištu, tako da imam malo više vremena, vreme da da pišem i da se bavim mojim stvarima. To... Inače radim u taj uh, multimedia centar koji sam osmislio u 2022. i to to već funkcioniše super. Kada gledamo da dobijamo neki, neki prostor i ok mm -hmm. A dobro, Multimedia centar je zapravo jedan od, kako to da kažem, co-producenata, ovaj predstave Patriotic Hipermarket sa kojom dolaziš u Beograd 3. oktober, a drugi co-producenata je kultura, kultura Nova iz Novog Sada, je li tako? Jeste, ovaj projekat smo počeli prije, verovatno oko 3 godine, znači, Krenuli smo mi ovde u Prištinu i imali smo neku ideju da uključimo i jednog e, njemačkog pista, pa u pravi, eto, smo samo ja i linija i pisali, inače da, to je došao od, e, naše strane prvo, pa onda smo našli Kultura nova, ja, ono, ja sam se upoznao Milan Vraćar u toj vremeni, tako da mm -hmm. a, trenuli smo zajedno i eto sad dak, konačno smo bliže premijere i baš se radujem da će, ako se to desi, daj Bože, da se desi, mislim. Amin kako sada stvari stoje evo onako insajderske informacije iz Beograda trebalo bi da se desi. <laughs> e pa baš šta treba da se desi, ali je to kako što znaš u poslednjim momentima ništa nije sigurno ovde, ali mislim da da bi trebalo bar pa ako ako de ne neš, nešto nešto granica mo bar upozori što da nam daju da da radimo naše stvari. Pa dobro, verovatno se to isto mislio kad se planirao dolazak na Mucijeve dane. Ovaj sa sa predstavom Bračni pan, par Martin, ali ovaj se to nije desilo. Pa u tom slučaju je bilo malo više komplikirano, to naravno oni su zvali predstavu Nacionalnog pozorišta i to nacionalno Ovde već ima taj, znaš, država i šta je znam, institucije, tako da to je bilo malo više komplicirano, naravno od početka ja sam kao sum, sumnjao da će to da, da desi, ali e, igrao sam u toj karti da sve je okej, okay, dolazimo i napravio sam e, e, publicitet ovde kao sve je okej okay, da idemo, ali naravno imao sam taj plan beta i uh, drugu drugu ideju da to neće da da da ide baš lakše mislim. Pošto već pratim šta se dešavalo u, u ovim uh, albanskim srpskim, srpskim odnosima bilo je očigledno da neće da bude baš tako lakše i to znači u porez kraja nismo dobili uh, da kažem, vizu od strane Ministarstva kulturi, je to ipak bio uh, predstava nacionalnog pozorišta i bilo je vezano sa obezbednosti trupe, e ekipe da idemo tamo i tako, tako da na kraju nije to, nažalost, to nije desilo, ali mislim da je bitno, jako je bitno da uh, ovde je, je imao jedan jak debat oko oko toga. Da li je trebao da ide, da li treba da ide i da li, da li ne. Uh, za sreću bio je jedna mala grupa koja je, je branio taj stav da to je ipak pozorište deset godina nakon rata. To mo, mora da se desi, to gostovanje. To je, tako mi donosimo neki dobar znak za, za budućnost, za, za mlade generacije i tako. A, nažalost, na ovom je bila i ova grupa koja nije, isto nije bilo malo, znači koji su rekli ne, to je, dakle, mislim, izdajnički čin, zbaš sve taj nacional, nacionalistički arsenal koji odjednom ovde se otkriva, znači kad su upitanje takve stvari. Da, da, da, a sad tu postoji, mislim, nekoliko nivoa problema. Jedan od nivoa je zapravo, mislim, svi smo svesni da je kultura u ovim svim, jeli, novonastalim državama na tlu Jugoslavije zapravo negde zadnja rupa nasvirali, dakle zapravo da redko ko zaista vodi računa o tome. Međutim, kad je reč o jednom gostovanju benignog tipa, poput je li dolaska pozorišta iz Prištine u Beograd, odjedan je to postala top tema. Pa to, mislim, to je taj paradoks koji vrvatno je isto... I u, i u drugim sredinama Balgana, da. e, znači država uopšte ne, ne, ne, ne mislim da malo pare, malo novca za pozorište i baš niko se ne bavi onako e, da kažem ozbiljno sa, sa temom pozorište kako funkcioniše šta od, to kažem od, od strane vlade, ali kad su u pitanje takve stvari, kad je u pitanje, naprimer, ko će da bude direktor i ko će da bude umedlički direktor i tako dalje, onda vidiš da su, odjednom su svi, svi oči su tamo, ko će da bude sada, onda čim, čim neko krene da radi, ništa bude. Tako da je ista priča, mi znamo da u ište, prije rata u, oko uh, u vrijeme uh, 90-te pozorište je bio ipak uh, neki poligon politike znači nije da da pozorište ima neki koznak koliko moć da da menja stvari da, da, ali, ali ipak pozorište su ga koristili kao što je koristio Enver Hoџo u Albaniji 50 godina pozorište znači kao propagandni uh, propaganda na medija Da, dobro, pozorište im je možda zaista bilo negde pošljanje. Mislim, pre svega, to je bio film, pa možda čak i muzika. Zapravo, gotovo da nije bila vide kulture, jeli, u, koji se nisu, u koji se nisu uplitali na razne načine. A spomenuo si, e, između ostalog, a i, i ja sam najavio, e, činjenicu da više nisi umetnički direktor nacionalnog pozorišta u Prištini. Koliko je zapravo kumovalo, jeli sve mu tome, odnosno povod svemu bio i ta tvoja želja da dođeš sa predstavom u Beograd. Šta se tu zapravo odešavalo iza svega? Pa, mislim, neko ko je pratio moj rad može uh, lakše da dođe do, do, taj, do te konkluzije da, da to je bila jedna, jedna od tih uh, konsek, konsekuencija Ali, ja sam bio jako kritičan, ne samo u takvim, takvim stvarima, ali sam bio kritičan u odnos albanske dramaturgije, mislim. Mm -hmm. Kad sam napravio repertoar, da kažem, ja, ja sam uvek, ja sada branim taj stav, da albanska dramaturgija je se kasnija, mislim, još je u nekim takozvanim historičkim temama a patriotskim temama te te te crnobele eh, eh, koncepte drame znači i to to sam ja uvek bilo onako eh, u javnosti malo toga i onda to je jedna jedna strana ove priče druga strana je naumno ova moja saradnja sa Saregiju i narodova saradnja sa sa Beogradom znači imali smo pri bio sam uh, uključen u ovaj projekat sa betonom uh, iz Prištine s, Ljublja, s Ljubavlju i... Uh, Pričat ćemo, priča ćemo i o tim knjigama, da, iz Prištine, iz Beograda s Ljubavlju, da. Znači, to je bio jedan, onda ovaj uh, gostovanje atelje dva, u atelje 212 i onda par druge stvari, ove, ovaj... Uh, Kom, Pozorišni komad koji će, će da ima premijeru sada, treće gubiti tepu. Mm -hmm. Tako da sve te neke stvari nisu, bili su dovoljno da, da ovi ovaj od uh, ministar, ovaj nov uh, ministar kulture da donosi odluku. Ali nije to neka odluka gde ti možeš da kažeš, aha pa to, on je poradio to ovako na direktnom načinu. On prvo je skinuo board. Znači, taj board od devet ljudi koji su bili legitimni i koji su imali mandat. I onda dve dana prije što su oni trebali da, da izabere novog direktora ja sam bio kandidat, glavni kandidat i taj stari board je evolusao pozitivni moj rad. Tako da je bio logično da, da ću ja biti tamo još tri, tri godine. Tako da, ministar je skinuo board na kako se kaže 24, 24 sata na brzinu i onda naravno uh, novi bordir došao i sada imamo čoveka koji je do tada radio čoveka koji je radio kao umetnički direktor a koji prije par dana je bio u kancelariju Hashima Fachi kao ne znam šta je radio tamo. Tako da on je završio pozorištu, on je Ali Nikad zoveksenije babio, po zrište mislim. Da, da, da, on da, da. samo voli, po zrište linija da kažeš neki. Znaš šta, pozorišt. dobro, dobro da i voli, po zrište. Jedna. Pa verovatno mislim on on on, on kaže kao kao dete je uvek voleo po zrište. Da. Euh, da, vodili su ga roditelji jer je bio mali, da. Da, da od, od uvek, znači, od, od, od škole. Ali što je bitno je možda za, za Ovaj slučaj, da kažem da od, od te, kad se to desilo, ja sam onda krenuo jednu, jednu jaču, jaku kampanju, međunaradnu kampanju oko toga. I onda, ovi od vlade su dobili oko, verovatno više nego sto uh, pisme od, uh, šta je znam, od uh, pozdorišta, od uh, Universitetu od Manchester, gospodin Ariel Dorfman je napisao sjajnu pismu kao E šta se desilo? Kako se šta se desi tamo dole? Šta je to? Šta to znači za ovu vašu novu državu i tako dalje? A ovi su kao onda krenula je kampanja kao je to ne vidiš, on nas je osramotio u očih sveta i znaš te te logika da ako postoji neki neki problem, on onaj taj problem mora da se reši u kući. Šta što je radio Enver Hože zaši svet je morao da je trebao da zna da je Albanija uh, kao neki svečni svet, tako kažem. Da, da, da. A dobro, u svakom slučaju to dovelo u poziciju, kao što i mnoge nas ovde dovodi, poziciju izdajnika. Ali eto, daleko od toga da je zapravo tvoja pozicija umetničkog direktora i to što se dešavalo uh, nakon, nakon tvoje smene zapravo suština tvog delovanja, mislim da je sasvim suprotno u pitanju. A, a pre nego što krenemo na, na, na uh, delove razgovara, je li oko predstave s kojim ćete gostavati u Beogradu trećega, mene b, b, pokušavao sam da nađem, malo sam čitao, nažalost ne razumem albanski, tako dobro kao što ti govoriš srpski, da, u, stvari, u stvari ni blizu, <laughs> pa eto, tako, prosto. Niko me nije ovaj, učio. Al me zanima e, ta predstava koja je trebala da gostuje u Ateljev 212, Brašni par Martin. O čemu se zapravo radi u njoj? Pa to je e, neka varijanta e, bold singer, kak se kaže na srpskom e, čelava, čelava pevačnica, pevačnica i onesti, mažem. To dana. je bila neka suština te drame i tamo ima samo dve stranice dialoga, znači samo jedna kratka scena. I mi smo odlučili da ova predstava bude pošto verovatno je bilo bi bilo to e, lakše za audijent za publiku tamo i zbog činjenice da je ova jedna najbolja predstava koju smo imali u toj u to vrijeme znači ova je bila predstava koja je išla u švajcarsku i njemačku i drugim festivalima tako da To je bilo neka e, sjajna estetska predstava, biriko. nije bilo ništa politično, znači baš neka lepa predstava. E, tako lepa predstava, pa opet ništa. E, sada vas ne čujem. A, e, sada ja čujem. Čuje, e dobro. Ovaj, ajde mi molim te samo reci, e, kao ideja za ovu predstavu Patriotic Hipermarket, koja će biti trećega u, u Beogradu, je uzeto zapravo, radili ste intervjue sa 40 Srba i Albanaca koji žive na Kosovu, je li tako? I onda na osnovu svega toga je nastao tekst koji ste ti i Ninja Bugavac radili. Pa da, znači to je bila uh, suština projekata, da, hmm? da se uh, predstava bude bazirana u, u, u ljudske priče, u uh, dokumentarne priče ljudi uz Kosova I prije uh, godinu dana ili više mi smo imali taj neku radio, radionicu i onda smo išli u, u, u polje i imali smo intervju sa ljudima, obični ljudi, kako je bio živo 90, kako je bio prije i tako dalje. I rat, naravno, rat je u svakvom pričom. I onda smo krenuli ja i njenja, Na, naravno smo napravili neki, neki plan, neki generalni plan oko šta ćemo, kako ćemo. Moram da kažem da u početku glavna ideja je bilo da, da pišemo oko rata i oko ove, ove albanske, srpske, velike teme da kažem, samo o, okolo, da, da, ne, da ne diramo te, te rane direktno, da, da kažem. Ali onda kad smo krenuli u taj proces, naravno nije, rat je tu, to što, što je bilo je bilo tu i nismo nismo stigle da da je da da da je mahnemo to. I onda posebno kad smo pričali, kad smo počeli projekat u u u Biter pozorište, Mhm. Mm a primetili smo da je to da to moramo da da diramo taj rat i te te naselane koje mislim, i srpske i albanske, i -albanske strane. Tako da, Onda smo počeli polako da pišemo još neke, neke scene. Onda naravno neke, naprimjer nešto što je napisao Minija, nije baš bilo onako prijatno, ni za mene, ni za glumci. Onda, I verovatno ja, nešto što sam i ja pisao nije bilo baš prijatno. Ali to je bio kao neki kompromis. Moramo da da prihvatimo stvari od sobe strane. Ja sam se uvek šalio Bila je neka scena što je napisalo Minija i ja bi uvek pitao jednog našog albanskog glumca boli, a? on bi rekao ba boli ova scena, ali sam pitao da boli ona druga što sam ja napisao, on bi rekao ne ne to ne boli, ali verovatno bolim dakle, njima. Dakle. Tako da nije bilo to neki lak, lakši proces, da kažem, jer su ipak to... Ja sam prošao, bio sam, znači, video sam rat i sve te stvari i vrlovatno Minja je čitao i došao je ovde, sreo je ljudi, tako da nije to uh, lakši projekat. I da vidimo kako će to da prifata publik, ali mogu da kažem da je jako direktan i da priča za, za, sa nek, uh, nekim stvarima koje su teške, bih rekao. Da, da, dobro, to je negde i suština zapravo i postojanja umetnosti i pozorišta čini mi se jer, bože moj na ovim prostorima zaiste dešavale teške stvari i ako se već negde u javnom diskursu ne priča o tome mislim da bar takva vrsta umetnosti mora pričati pa to je negde najzdraviji način da bi se ti problemi rešili Pa ću, već, već je neki tabu da napraviti Koncept predstave gde su tri albanskih glumca i tri srpskih glumca, već je neki tabu i bio je do sada tabu, još je tabu da eto, dolaze albanski glumca z Kosova u, u Beograd. I mislim, samo ova činjenica da je jedno posto nekako. Ali eto, mi smo, pošto smo htjeli da idemo do kraja, onda naravno mi smo se bavili sa nekoj ljubavnoj priči nego našim pričama. Halo? Da, da, čujem da se. Sam... E, dobro, dobro. Ovaj, Reci mi, osim, osim ovaj, e, ratova jeli, koji su zajednički, e, ono što su trpili više manje, dakle i Srbi i Albanci na Kosovu, a, šta, je, šta je ta neka trta, recimo, koja bi se mogla podvući i pod jedne i pod druge, što ih, što ih čini, pa mogu slobodno da kažem, možda čak i... i i žrtvama. E, šta je to što je zajedničko, dakle, zapravo i Albancima i Srbima sa Kosova? Pretpostavljam da je bilo dosta toga što ste u toku tih intervjua koje ste ravili sa njima, uspjeli da saznate. Pa ću i s obe strane, znači, osim sve te stereotipi koji Albanci imaju za Srbe, a mogu da kažem da... Više imaju Srbi za Albance, te generalni stereotipi. Albance ima, imaju taj jedan glavni stereotip da svi Surbi, Srbi su ubice ili ubijaju uh, u hlad, uh, hladnošu. I eto, nažalost, to nije samo stereotip albanaca. <laughs> ne, ne, mislim to kažem, a inače u Srbi imaju... To oko Beloj kapi i sve te, šta je znam, petsto, petsto stereotipi. A innače, imaju i neki stvari koji, naprimer, ovi Srbi poštuju kod Albanci, ko da, oni imaju tu besu, kad ti daju besu, onda moraš to da... I to je nešto što se poštaju kod da. Albanaca, jeli, ovaj, u strani Srbke. Da, da, kati, da i, i ja mogu da kažem da je to stara priča, jedna današnji albanac daje besu 500 puta i nije znak da će ta da održi tu besu. Ali ipad, znači, je, taj, postoji taj imidž albanca. I ima i 500 razne stvari. Znači, ima i neke, neke dobre stvari koji ovi imaju za drugo. A generalno, šta je, mislim, šta je taj, pitan bilo, šta je generalna e, tragedija, ali kako si je rekao? Zvini. Pa, ne, tragedija, pa dobro može se slobano nazvati generalnom tragedijom, ali u principu neka zajednička karakteristika i zajednička trta koja, dakle, veže Srbije i Albance na osnovu onoga što su pričali, pretpostavljam i preživeli na Kosovu. Pa, oni kao, znak, mislim, ako me mene pitaš, ja bih rekao glavna strategije što živimo ovde u ovo što mi smo <laughs> negde drugačiji nažalost da ljudi naravno misle da je to neki rad da su ipak znači kad priča i emotivno i onda dođe neki moment kad kad kažu e pa mi znamo da na primer nisu svi Srbi loši tako tako tako nešto i da je to sve bilo politika i mislim da je a, ljudi polako shvataju da je sve to bilo ipak neka manipuliranje od strane politiko, politikom i da su ove, s ove strane bili žrtve nekako do ove politike. Da. Tako nešto. Da, to je samo pitanje, a ja bih volio da se to pitanje reši čim prekada će ljudi konačno shvatiti da su zaista bili žrtve e, politike koja se vodila u njihovo ime na ovaj ili onaj način, nažalost, uveh je to bilo tragično. Uh, Jeton, hoćeš da napravimo jednu pauzu da pustimo Jericho A, Jericho misliš moj Jericho ili tvoj? <laughs> tvoj može, <laughs> <laughs> ja ne pušim tako da mogu da slušam muziku da. ok, poslušćemo ovaj, jednu pesmu Jericho, zapravo ne mogu da kažem da je bio samo Jeton ovaj izbor, jer je i moj izbor negde, nažalost ponovit opet, ne razumem o čemu se radi i šta pevaju, što se muzike tiče, fenomenalno zvuči. Ajde, poslušajte Ivi, a kasnije će Jeton, ako se slaže, da nam malo pojasni ko je Jeriko, pre svega, dakle, mislim na bend, ne na topon, ovaj, koga čini i zašto mu se toliko sviđaju. A, čujemo se, dakle, za neki pet, šest minuta. Jeton, Ajde. slobodno od mori, prošeći, popi čašu vode, ili možete zvališ nešto drugo. <laughs> čujemo se. Čak. zgovor, slušali smo Jeriko, Jeton, tu si? Jet sam ovde. <laughs> jeton, na tebe je rep. Živ. Živ. Prisutan, prvi i drugi, je li tako? <laughs> e, ovaj, mene živo interesuje tvoj razloz zašto si izabrao Jeriko. Ja sam u nekom od prethodnih emisija najavio između ostalog Petrita. A kako ga ti zoveš, odnosno kako ga znaju oni terca? Pa, a, Jerry, mi ga zovemo Rusta ovde. <laughs> dobro. E, i, a aha, on su mi se to tako mi je Nadimak, kako se kaže? Nadimak, nadimak. Da, da, da. Evo vidiš. E ja sam ce, ja danas ceo dan sam pandio da da krenemo ovaj u prvo da, da se izvinjavam pošto sam se nije, nije tako dobro ali eto znašta bolje, da okay. bolje Bolje od mog albanskog, pa bi ja da se izvinim sa druge strane malo više. <laughs> Ali da Jeriko je ja bih rekao legendarni bend i za sad, za mene bar to je najbolji kosovski bend što imamo. Oni ve su davno u sceni i uh, Jeriko naravno, no kao Jeriko je poznat pošto ima taj uh, protest uh, protest ritami, protest i, i pesme su neke proteste i u, u vreme 90-ih i sada. Znači, to što ovi ostali nemaju dje, u, tekst, songovi u, te, u, u, u ovim pesmima su fantastični, bih rekao, sve je to poezija o sebe i on, on radi jako oprezno da izaberi sjajan tekst koji uvek nije neki, da kažem, Uh, naturalistički uh, tekst mm -hmm. nego uvek je neka simbolika oko majke, oko nečeg, oko nečega, oko uh, nestali lica. Znači on, on radi puno to i naravno ritam i uh, Jeriko je iako jako popularan ovde i, i kao kao lik Rusta je baš legenda onako, Ali i muzika što on pravi je fantastična. Imali smo mi uh, njega u uh, rock'n'rolli, da, da kažem da nakon dve sati što je bio predstava, kad je krenuo u kraj Jericho, jer radili smo o rock'n'rolla po tom stopardu i o, drama u, u, u stopardu se završava uh, s koncertom U2-a a ovde mi smo to uradili sa Đerikom i kad krene Đeriko, već imaš uh, celu publiku koja viće i peva zajedno sa, sa Rustom. Da, ono što je još zanimljivo za tu predstavu rock'n'roll koju spominjaš je da je režiser isto Dine Mustafić, isto čovek koji režira i predstavu sa kojom dolazete u Beograd, Patriotik Hipermarket. Da, Dino je S Dinom sam prvo radio u Skopje, u albanskom dramskom teatru. Tamo radili smo General Mrtve Vojske adapciju mm -hmm. romana Ismail Kadare. I to je, to je bilo da ova predstava je došla u Beograd, u Jugoslovensku dramsko pozorište i to je vrlo prva albanska drama što je došla tamo nakon možda 30 godine. Osim neke dve od Albanije koji su došli. Tako da onda sam zvao Dina da režira ovaj rock'n'roll i mogu da kažem da je napravio sjajnu, sjajnu predstavu jer je on, osim što mislim, predstava je, je fantastična, eh, drama je fantastična, ali Dino je uradio isto i, i sjajnu predstavu on je isto kao što, radi, što je uradio u Patriotic Hipermarket intervisao glumce i pitao oko 90-ih šta je bilo, kako je bilo život ovde i taj taj znači taj odnos prema prema ljudi ljudima u Kosovi je donio predstavu jedan značajen moment moment mogu da kažem da je to jedna od najgledana predstava ove zadnje godine znači publika je voli, dolazi puno, uvek je puno što se ne dešava sa ostalim predstavama Da, da, što, što mi je baš zanimljivo i jako mi drago zbog toga. Ne znam kako je prošla uh, predstava General Mrtve Vojske u Jugoslavijskom dramskom reakciju. E, predstava čuo sam, ja nisam stigao da dođem tamo, nažalost, ali mislim da je bio super, tako su mi rekli. U toj vreme je Bekim Femiju je bio živi, došla je da gleda predstavi i ovi naši glomci su bili, na, naravno... Uh, srećni da je on došao i onda ostao je još dalje do 2-3 ujutro i pričali su i baš je bio sjajan, uh, uh, sjajno je bio što. Evo baš prije, prije sad vremena ili sad prije sam uh, uh, video sa Brankom, suprugu Bekima i baš smo pričali oko Bekima, oko knjige i sada je izašao i albanska versija iste knjige. Bekima ja čitam baš i to je fantastična knjiga i pitao sam Branku da li je on uh, imao neki dnernik jer te stvari koje on priča za detinstvo to su fantastične mislim ne možeš da veruješ da je on imao takve, takvu memoriju da nemaš u planu možda ovaj, monografiju Bekima Fehmiova kao što si uradio za Faruka Bigolija <laughs> <laughs> pa on je mislim on je uradio s... Sam e, tako, verovatno niko neće da, da piše bolje nego što je on napisao za sebe, taj e, ž, njegov život, znači posebno detinstvo. I ja čujem sada da će da izađe drugi, drugi deo koji je više e, oko profesiona, znači kako je glumio, šta je glumio i tako. A inače s Faroukom sam napisao to i, i na sreću knjiga je izašao, mesec dana prije što je on umrlo i baš mi je bilo onako e, važan, važna knjiga da kažem pošto mi smo znali da je on bolestan i on je imao rak i onda I taj proces pisanja knjiga je prošao onako emotivno. Ali u kraju knjiga je zašao, on je video dobio knjigu i kada je prvi put gledao knjigu rekao, e, sada mogu i da omrem. Tako da Faruk je bio isto kao Bekim, sjajan, sjajan. iglumac i sjajan čovek. Znači, ja mislim da ako postoji neke, neki most, bi rekao, koji, koji mogao da vezuje... Uh, albansku i srpsku, srpski narod, onda to bi bio vrvatno Bekim i, i Faruk. Ja mogu da kažem da i ovaj projekat, Patriotic Hipermarket, ima scenu sa Farukom i, i, i u kraju glavna ideja je bilo da pišemo o Faruku u ovom predstavu. Da, to, iskreno da ti kažem, zaista bi voleo da to što si sada rekao zaista bude tako da oni budu most između dva naroda jer oni to zaista jesu i bili i kao ljudi Perč, i svi iz svojih delova 82 je, je imao tu famoso nu uh, izjavu gde je rekao da on voli Beograd i da je on oseća kao sin Beograda i onda ovde je krenula ta ta i pa evo izdanjik izda je soj narod i bla bla bla i on nekako живеo sa tim uh, stvarima i onda kad sam ja napisao u ovu knjigu on ponovo to kaže ja baš me, me briga ja ponovo hoću da kažem da ja volim Beograd i šta tu, šta tu ima ko hoće dato razume nek razume ko neće tako da on je bio sjajan i hrabar čovjek znači nije bio čovjek kompromisa i bio je, imao je ne, neku ulogu tamo u fakulteti kada je video da, da, da su stvari, da, da stvari idu kako ne treba, on je izašao tamo. Znači, baš je bio sjajan čovek. Da. Pa dobro, negde na tragu Faruka i, i, i Bekima je otprilike nastala, odnosno nastale se dve antologije. Jedna se zove iz Beograda s Ljubavlju, druga, iz Prištine sa Ljubavlju, uh, koje se između ostalog ti i uređivao, i tu saradnji sa Sašem Ilićem i Betonom, odatle i one priče, jel o, o izdajnicima i tako dalje, i tako dalje. Ajde malo više, uh, prosto da malo um, upoznamo ljude sa, sa antologijama, dakle, ko su bili pisci, pre svega, ajde, ti si bio zadužen za ove sa albanske strane i mislim, da će to više i zanimati ljude, ko su bili ti ljudi, kriterijomi kako su odabrani i tako dalje i tako dalje. E sada ova, ova priča naše dve ontologije je kao neka, to sada ispičamo kao neku staru bajku, bilo je jednom znači. I tako je počeo, bili smo u, u stanjem knjige u Leipzig i onda Saša je je došao i je rekao, a ću i hajde da radimo to i ja uvek sada I kažem, verovatno smo bili pijani, pa smo rekli, ajde. E, tako da, mi smo krenuli... Dobre i... strane alkohola. <laughs> e pa da, to, to. To se plaća uvek, kazna. I onda smo krenuli preko interneta i ušli smo u ovaj proces. I naravno, u, u, šta ja bi zabrao neko, neki, tako da kažem, službeni pisac koji koji je u, u školskim knjigama. Naravno, ne bi. Tako da odlučio sam da, da nađem mlade pisce, neke urbanske generacije koji nisu u, u, u školskim knjigama, ali koji piše uh, sjajne pesme i, i prozu. Tako da u ovom uh, našom koji je izašao sada u Beograd ima oko 20 uh, autora, uglavnom od, od, od mlade generacije, a tamo je i, i Jeff Dead Bayer, Bayeraj, sjajan pesnik koji sada živi u, živi u Mexico City, pa onda imamo Anton Beriša i pa onda imam, imamo Arbeni Drizi, koji je isto uh, sjajan pesnik i imamo... E, zveri mobil, vole otažbenu, je li tako? Mislim, je li Što? to bilo? Zveri vole otažbenu, ja mislim da je to on. Da, da, tako? Arben je, Arben je baš uh, fantastičan pesnik. To sam iščitao na početku emisije. Sorry? Rekao, to sam pročitao i na početku emisije. Njegovu pesmu, Zeri Vole, Otažbenu. Na tvoju preporuku. <laughs> e, e, hvala, baš mi je drago. Ne, ne, Arben je fantastičan pesnik i, i intelektualac. On, on radi u, u dnevni list ekspresiji. Baš, uh, baš je sjajan pisac i znači nije u toj takozvanoj tradicionalnoj liniji književnosti. Tako da ja sam naravno izabrao ovu grupu koja mislim da vredi, koja ima neki neki drugi odnos prema i prema istoriju i prema uh, današnjim događajima koji koji imaju neki da kažem uh, protestni krv u u svojim uh, venac kako Venama vena mago vrlo, vrlo si blizu vrlo, vrlo si blizu bio <laughs> blizu pa je, i to ili ja albanski je vena tako da, to je, to je, da možda je original turski ili šta znam pa tu se sad vraćamo na, na, na onaj film vjerovatno se gledao znači uh, pa da, čija, čija je čija je ta zipes odnosno čija je ova pjesma ja peva je znači krenuli smo sa Sašom i radili ismoj je uh, puno za, verovatno oko godinu dana i onda naravno nije bilo lako i da nađemo uh, novac za štampu, za prevod, ali na sreću smo uh, dobili uh, podršku od uh, Traduki, oni su nisu samo dali novac za, za štampu i prevod, nego i platili su ju honora za, za autor i sve i to je, to je bio i stvarno fantastično. I mogu da kažem da uh, Ovde taj proces uh, je prošao ok, imao sam naravno neki ljudi koji su me pitali naprimjer kako ćemo biti predstavljeni tamo kao Republika Kosovo ili kako. I naravno ti ljudi nisam, nisam uopšte uh, uzeo u ontologiju ili neki su, su mi pitali E, budi oprezan jer znaju oni da nas prevare u kraju. Tako nešto. Znači sve te... To je jedno bilo diskvalifikacije da u startu. Značičke paranoje. Ali naravno, te ti ljudi nisam, nis, nisam uopšte pričao jer ako nisi vrlovatno... Jer ču i taj ovde množina, vrlovatno i tamo, množina ljudi imaju taj lik srdima koje vrlovatno puno stereotipima. Ja sam tada imao priliku kad smo došli jedin put u Belgrad jednog novinara i sredili smo sa Sonjom Biserkom i onda sa Borkom i sa Sačom i sve svi tu... Se sve sani izdajnici srpskog naroda ovo, što bi, a, što, što bi, što bi ne, rekli. Ne, ali ovaj, ovaj novinar koji je došao, on je bio... nije mogu da veruje nam. U primer, prvi srvi susret sa, sa Sonjom, koja priča otvoreno o Kosovi, o, o državi i šta ja znam, i on reku, ne, ne, ti verovatno ne, ne prevodiš dobro za mene, jer nije moguće da u Belograd postoje ljudi koji misle ovako za Kosovi. Tako da, e, naravno da ja, ja sarađujem sa, ljudi, sa ljudima koji, koji imaju neki ljudski odnos prema mene i prema rada koji mi radim da ja, pa to je retko odnosno teško ih je naći al kad ih nađeš onda se desi nešto slično književnom festivalu je li tako koji se planira u aprilu mesecu koliko mi se čini naredne pa, planiramo imali smo mi jedan jednu prvu ediciju prolipa u Prištini prošle godine mm -hmm. tako da po prvi put smo pozvali i a, betoncima ovi, a, od a, edicije betona Mm -hmm. Došao je Saša Ilić, došao je Toma Marković. i... Ja. Tako da neki prvi korak smo napravili u tom, u tom pravcu. Bilo je jako zanimljivo. Znači, naravno, nis, nije to bilo u nekoj biblioteci, nego u ne, nekoj underground kafani u Prištinu, u Tetris. A negli mi se čini da je to najskrenije tu ime i mesto trenutno? Trenutno zljata Tetrisi je ta mesta za takve stvari, i bilo je lepo, tako da je došli su ovi i naši pesnici, Halil Matoš i Arben je čitao i tri, tri noći je bilo puno, znači što nismo mogli da verujem i, ipak ovde ne postoji neka takva tradicija čitanje poezije, znači i da ljudi dolaze i, i, i Ma, čuju. Znaš šta, tako je i ovdje, ako govorimo o poeziji, bez obzira na čijem jeziku bila, pa makar ona bila znači i na srpskom, ne postoji tradicija čitanja, a još manje posjeti. Pa, mi, ja sam bio, da kažem, da ne kažem neki cultural shock. Imao sam u Ljajpcij. Mm -hmm. Sedimo na gore, same. čitamo pesme, priče, mislim... Šta tu neobično, a vidiš ti dole publika 400-500 ljudi koji gledaju, slušaju i aplaudiraju kao da je to neki Broadway show. Ja sam rekao pa to nećemo mi nikad u Prištini da imamo takvu publiku koja bi došao da, da, da sluša kako mi uh, deklamiramo pesme. Ali eto, taj prvi korak je bio uh, zanimljiv i važan, tako da sada smo odlučili da imamo drugu ediciju polipa, ali sada ćemo to uh, organizovati zajedno sa uh, grupu Betona. Znači, radimo sada na fundraising i spolako uh, radimo i na program i mislim da će da bude zanimljivo. Već... Uh, već smo dobili jedno drugo mesto, isto neki podrum, stari podrum, koji ima dosta mesta za takve stvari, tako da kuća već je tamo. Da vidimo. Ovaj, dobro, u aprilu, to se dešao u aprilu, je li tako, koliko si mi spominjao? U aprilu ili maj, verovatno nakon... Uh, u Beogradu ili u Prištini? Prištini, u Prištini. Pa bilo bi zadimljivo da dođete ovde, pa da se ovde napravi... E, na prvi plan je... Prva, ova druga edicija, zajednička edicija da bude u Prištinu i ko u 2013. Da ćemo verovatno u Beograd, mislim, ima smisao da bude jednu godinu tamo, jedno od. Pa, ja I danas na ne... da nas optužuju za Bratstvo jedinstvo. Da, da, da. Da bude baš tamano. <laughs> e, dobro, tu sad postoji niz problema, a jedan od problema koji je pra pratio negde i te festivale, i ove antologije je i pitanje prevodioca. Pre svega, sve manje ljudi e, i na samom kosovu koji govore srpski jezik, a da ne govorim da gotovo da nema prevodioca sa albanskog na srpski. Pa to je, mislim, to je verovatno jedan od glavni problem, ali na, na ovom slučaju mi smo imali sreće, jer smo e, našli Dobre, dobri ljudi koji su uradili posao kako treba i mogu da kažem da je da je da su pesme i priče lepo prevo, prevođene od uh, Škelzena Malići, Anton Berisha i Fadil Bojra i koji su mm -hmm. baš onako sjajno to uradili i to to bar mi kažo ovi uh, ljudi koji, koji čitaju, čitaju te, te naše, naše pesme i i i priče Tako da Koje znači situacije da postoji ljudi sa albanske strane da da kažem koji ume da da urade super kako treba i profesionalno ali nažalost još ili mi nismo našli nekog s, sa srpske strane koji bi uradio prevod uh, takve stvari znači profesionalne uh, literature nešto ih baš nije nikada skoro ni bilo, ali samo da ih nema sada. Ma mislim da nema. Ima verovatno par ljudi koji pričaju lepo albanski, ali uh, da prevode, mislim da je još, još nisu... Verovatno će da bude uskoro, mislim, ta albanska katedra koja funkcioniša u Beograd. Mm -hmm. Verovatno mora da, ali čuj da, da budeš u stanju da prevodiš knjiž, knjižavnost, mi znamo da je to neki, ipak neki stad, tako da daj da, da nadamo da će da dođemo, ali u, u krajnim slučajima mi ipak imamo ovi, ovi ljudi koji mogu da budu tu. Da. A dobra... Ali to je tragedija da kažem, mislim da ne vjeruješ da, da smo živjeli zajedno ovde i, baš, i komšije smo sada i sve to, Da ne postoji čovjek pa čovek... su tradan kozna možda ponovo zajedno u nekoj uniji je. evropskoj ili kozna kako će se to već zna... zvati pa opet da pa da se ne razumemo nažalost To je atraktivno eto stada čujem da u u nije... Makedonci su krenuli da da albanski to skisi sada je kao neki službeni je drugi službeni jezik, tako da mislim, to je bitno, to je bazično da, da učiš jezik e, komšije. Jeton, ti sam znaš da se u ovim jelim prostorima, da su postojala ogromna nerazumevanja i to među ljudima koji gotovo da isti jezik govorimo o hrvatskom, srpskom, bošnjačkom kako god ga zvali, jeli sad to nekako naziva BKS pa ne naziva, kažem BKS, da je to jezik, glavna parijera može... da pa naravno, desi. a onda znaš i sam kako to sve izgleda kada gotovo da ne postoji razumevanje i u tom smislu neću i bar kad te psuje da razumeš šta te psuje <laughs> to, to kažem e, da, i to je, to je slatko to je vrlo, vrlo slatko <laughs> I eto, ostalo mi još 10 minute do kraja emisije Ja moram jako o, da ti se zahvalim, pre svega, jeli, na vremenu, o, ovaj, na razgovoru. Ja mislim da smo uspjeli, barem koliko toliko, da se dotaknemo nekih važnih tema, pre svega kada su jeli srpsko-kosovskih, srpsko-albanske odnosi o, u pitanju ili obrnuto. Nažalost, o, ovo su teme jeli, o kojima se da razglabati, danima, mesecima i o kojima zaista treba pričati, mi smo koliko to uspjeli da sabijemo u sat vremena. Ja se nadam da si barem eto koliko toliko i ti zadovoljen. Ma ja sam više nego zadovoljan. Eto, mi, mi smo krenuli ovaj dialog baš sat vremena posle tako nešto slično kad su ovi naši Edita, Tahir i Stefanović su odlučili da prestanu dijalog tako da mi smo krenuli <laughs> znači, baš u dobrom momentu negde je meni čini mi se slađe što postoje ovakva vrsta dijaloga a nji dvoje će svi to dobro znamo kad tad morati ponovo sesti za stol Eto. i to naravno ne o volji a ovo smo ipak ti ja i ljudi poput nas koji su zajtra raspoloženi da se nađu i da popričaju. Pa to je naj najmanje što možemo da što moramo mislimo da uradimo bar da da pričamo ko ko ljude. Da. Ajdemo da se jel' to mi se vidimo u Beogradu 3. to je sigurno. Mi se vidimo u Beograd, ja prije idem u Sarajevo gdje mi je premijera 30. septembra u Mes i onda trećeg ujutro dolazim tamo za drugu premier, tako da. Predstava ide i u Prištinu i Skopje, jer se znaju datumi. I još se ne zna, prvo da pređemo u ovu prvu barijeru, bi rekao, u Beograd, da vidimo ko će da ostaje živ tamo i onda, onda druga u Prištini, verovatno. Da, <laughs> dobro, nije mala barijera u svakom I, slučaju. Ili u exil negde, ko zna ha, Na Marsu. Okay. Na Mars. E, hvala ti još jedan put puno ovaj, na vremenu i na svemu, u svakom slučaju tu smo u kontaktu, smo, čućemo se, evo hvala Bogu, ti si prvi s kojim sam probio led i ovu ovaj vrstu intervjua putem Skype-a, tako da bit prilike sigurno još možda... I nakon predstave videćemo kako će se dešavati. Aj i jato. i jeftino je ovako znači. Ništa ni samo. Da da je jeftino, nego ne košta ništa. Samo malo vremena i to je to. Da da. Ne, hvala tebe i i vama, mislim baš mi je bilo drago i ja stvarno molim da se izvinjavam pa moj sin ja da je baš potreban jasate. Jasate savršeno da razumeo. I, I kad pričam moram da da razmišljam i on da da nađem najlakši put da kažu to što, što što hoću. Ali eto, mislim to uglavnom to je to. Daš kako. Uz, uz, uz. Ja verujem ja isto verujem da ćemo imati druge prilike. Hoćemo da sigurno. Bar da pićamo. E pa ako ništa drugo, ona barem to, a jednog dana ja se nadam da ćemo napraviti neku vrstu festivala u samom Beogradu i to Prištinskih umetnika. I to ne samo pozorišnih, nego i muzičkih, pa dovedemo džerij koji da svira ovde. A Jeriko moramo obavezno. Eto, ništa, Eto. za kraj ja ću da pustim ponovo Jeriko, a mi se čujemo, vidimo se u Beogradu. Jetan, hvala te puno i čao. Hvala vam. E, ovo je bilo zaista vatreno krštenje. Iskreno da vam kažem, pomalo sam se bojao kako će se ovo zvučiti, ne zbog jetona i uopšte odnosa Biograda i Prištine, nego prosto zbog tehničkih problema, odnosno nepostajanja problema. Zgleda da je moj strah bio definitivno neopravdan. Ja se nadam da ste zadovoljni sa razgovorom sa jetonom Nezirajem, eto koji ste u Beogradu imat ćete prilike da pogledate i tu predstavu Patriotic Hipermarket nadam se da će biti dovoljno interesovanja da se predstava pokaže ne samo i u Prištini u Skopim nego i u drugim gradovima eto to je prosto moja moja želja ostalo još svega 2-3 minuta do kraja Uh, ja zaista ne znam šta bi više mogu da kažem, iako ima puno toga što sam pripremio, ali kao i uvek pokazalo sam imala vremena no, da ne pričam puno, inače 30. septembra i 1. oktobra čini se u Zrenjaninu će biti održan četvrti po redu, uh, Zrenjaninski antifasistički festival, pa ukoliko ste negde pri Zrenjaninu ja vas pozivam da skoknete, da pogledate festival vidimo se vjerovatno u petaku Domu omladine, u bitaku na, na predstav i tako dalje i tako dalje a jedan od bandova koji će nastupiti na Drenjeninskom antifašističkom festivalu je i band Pasi iz Rijeke poslušaj ćemo za kraj pesmu i naći našeg doba dakle Vidimo se najverovatnije sljedećeg, vidimo se, čujemo se najverovatnije sljedećeg utorka. To je to. Ćao, pa pa. kulturno umetnički program, Edukativno <Alyslik> program, edukativ. program, Edukativno program edukativnog karaktera kulturno umetnička programa od edukativen karakter kulturno umetnički program edukativnog karaktera koji... <amour> program kultura artistik me karakter edukativ kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno umetnički program